Шкіра і волосся. Шкіра захищає наш організм від зовнішніх впливів. Крім того, вона бере участь у регулюванні температури тіла і дає нам відчуття дотику. Шкіра – наш природний всепогодний одяг, який вкриває наше тіло площею близько 2 квадратних метрів і який не знає зносу. Вона важить близько 4 кг, а товщина її коливається від 0,5 мм на повіках до 5 мм на повіках. Підошвах, але середня товщина шкіряних покривів становить 1-2 мм. Шкіра постійно росте і оновлюється, а від тиску і стирання стає товщою і міцнішою. Зовнішній покрив. Епідерміс – зовнішній шар шкіри, складається з відмерлих клітин, а під ним розміщена одна з найдіяльніших частин організму – дерма. Мікроскопічні клітини – під шаром епідермісу, постійно діляться, відтісняючи відмерлі клітини назовні. Приблизно за 4 тижні нові клітини наповнюються щільною білковою речовиною – кератином, з якого складаються також волосся і нігті. Стають пласкими і гинуть. Відмерлі клітини, опинившись на поверхні, поступово зношуються, відіграючи роль міцної захисної плівки. Колір шкіри Клітини-меланоцити, які містяться у нашій шкірі, виробляють темно-коричневий пігмент – меланін. Що вища активність меланоцитів, то більше вони виробляють пігменту, і тим шкіра темніша. Колір шкіри ми успадковуємо від батьків. Однак яскраве сонячне світло збільшує активність меланоцитів для захисту організму від ультрафіолетових променів. Так утворюється засмага. Температура тіла Шкіра допомагає підтримувати постійну температуру організму. Коли стає жарко, капіляри в дермі розширюються, нагріваючи шкіру, і вона віддає більше тепла в повітря. Крім того, потові залози крізь пори виділяють під, який при виперовуванні охолоджує шкіру. Волосся і гусяча шкіра. Якщо організму стає надто холодно, кровоносні суди не звужуються, щоб зменшити втрату тепла. А гладкі м'язи, прикріплені до волосся, піднімають їх сторч. Біжать мурашки і з'являється гусяча шкіра. Завдяки цьому циркуляція повітря, яка забирає тепло, біля поверхні шкіри зменшується. Волосся це довгі стриженьки з мертвих клітин, заповнених кератином. Волосяна цибулина єдина жива частина волосини. Ілюстрації. З чого складається шкіра? Шкіра складається із зовнішнього та внутрішнього шарів, епідермісу і дерми. Вони містять волокна з'єднувальних тканин, щільного колагену та пластичного еластину, що робить шкіру міцною і водночас еластичною. В дермі розміщені потові залози, волосяні цибулини, найтонші кровоносні судини та мікроскопічні дотикові рецептори. У волосяні цибулини виходять сальні залози, які виділяють природну змащувальну речовину для шкіри та волосся. Будова людської шкіри Епідерміс Меланоцити Протока потової залози Волосина Волосяна цибулина М'яз, який піднімає волосину Потова залоза Кровоносні судини Жир Сальна залоза Дерма Шкіра ящерки – суха і луската. Свиняча шкіра – волосся є тільки у ссавців. Шкіра слимака – залози виділяють на неї слиз. У разі ушкодження шкіри утворюється струб, який захищає організм від інфекції до оновлення шкіри. Перше, ушкоджені кровоносні судини звужуються, щоб припинити втрату крові. Лейкоцити знищують бактерії. Друге. Тромбоцити, які містяться у крові, утворюють желеподібний згусток, який закриває ушкоджене місце. Тверднучи, він стає струпом. Третє. Особливі клітини дерми – фібропласти. Виробляють нові тканини. Тільки норана заживе – струп відпадає.